Розділ одинадцятий. Паганіні стає Чаком Норрісом. Климе, ганучку, прокидайся. Почув я у себе надвухом і схопився з ліжка, мов ошпарений. Біля мене стояла бабуся і лагідно усміхалася. Годинник показував восьму ранку, отже, на те, щоб одягтися, умитися, поснідати і добігти до школи, залишалося якихось півгодинки. Я прожогом кинувся до ванни і тільки глянувши на себе в зеркало і помітивши над бровою невеличку подряпину, пригадав усе. Отже, ТТБ – це зовсім не жарт і навіть не банда злочинців. Те, про що я довідався вчора ввечері, не вміщалося в голові і видавалося хворобливою маячнею. Ну які можуть бути прибульці? І що це за міжгалактична змова монстрів? Якби я не бачив усього на власні очі, це б здалося мені дурнуватим сценарієм дешевого фантастичного фільму. Усе ще, намагаючись розібратися у вчорашніх неймовірних подіях, я вибіг із квартири і ніз до носа зіткнувся з кактусом, моїм одвічним ворогом і сусідом Сашком Смиком. Кактус лиховісно посміхнувся і почав повільно підходити до мене. І я добре знав, що саме станеться наступної миті. Я ж кереберть полечу по сходах вниз». «Кактус називав цю веселу гру живим футболом, і, як ви здогадуєтеся, м'ячем у цій грі був я. Тобто, якщо я сам не тікав від Сашка, то він копав мене ногою. Та що це? Замість того, щоб тікати, я, ніби виконуючи давно відомий мені прийом, широко розставив ноги і, пружинячи на ледь зігнутих колінах, поставив руки у блок. «Ги-ги», – розвеселився сміх, – «це вже щось новеньке». Поганський поганіні хоче стати Чаком Норрісом. Але це були останні слова, які вимовив кактус. Якась незнана сила змусила мене підскочити, а потім з несамовитим криком, від якого мені самому позакладало вуха, мов лавина звалитися на свого ворога. І сталося диво. Сашко Смик, непереможний кактус, раптом осів, затулив руками обличчя і заскимлив тоненьким дівчачим голосочком. «Відпусти мене! Я більше не буду! Мені наказали тебе відлипцювати! Хазяїн мене покарає!» Але розбиратися із зарюмсаним кактусом було ніколи. Я підхопив рюкзак, який звалився у мене з плечей під час фантастичного стрибка, і помчав до школи. «Боже, що зі мною відбувається?» – подумав я, перебігаючи прохідний двір і пірнаючи під залізні ворота сусідського будівельного майданчика. Цією дорогою навпрошки до школи було вдвічі швидше, адже я навіть не злякався. Здається, страх відступив від мене після відвідин таємного лігвиська голубих монстрів. Мабуть, усе, чого я боявся досі, тепер здавалося мені дитячими забавками. Та не встиг я цього подумати, як чиясь липка, схожа на присоску лапа, міцно вхопила мене за руку і потягла до піщаного кар'єру, на краю якого працював екскаватор. Я з жахом помітив, що ця довга лапа з перетинками між кістлявими позуристими пальцями була яскраво-блакитного кольору. Розділ 12. «Міраж на буд за останні дні я побував у стількох неймовірних ситуаціях, що був певен. Тепер мене вже нічого не здивує. Та виявилося, що я глибоко помилявся. Бо щойно на моїх очах піщаний кар'єр зник. Зник разом з екскаватором. Я не раз чув від своїх батьків розповіді про міражі, які вони бачили у постелі. Але те, що я спостерігав тепер, нагадувало зображення на гігантському екрані, який раптово вимкнули. Переді мною була рівна земля без жодної травинки. Земля мала дивний і ржаво-коричневий колір. Її вкривали глибокі тріщини. Ніби щойно прокотився страшний смерч, вбивши навколо все живе. Але найгірше було те, що посеред цієї пустелі, яка раптом утворилася посеред будмайданчика, сиділо потворне банькате створіння». Мені здалося, що саме його я бачив учора під час таємного бенкету у банку. В осякім разі огидна синя пика з довжелезним язиком, банькачі червоні очі, довгі лапи з перетинками і головне – яскраво-блакитний колір шкіри цієї пучвари говорили про те, що переді мною один із космічних прибульців. Я спробував поворухнутися, але намарне». Мене ніби обмазали липким тягучим клеєм, і я почувався, як муха, що потрапила в павутину і не може поврухнути лапкою, готуючись до того, що її от-от і зжируть. Синьопики широко роззявив пащу, і з неї вирвалися пронизливі звуки – свист, гуркіт, дзищання і кумкання. Я мимоволі замружився – Вуха я затулити не міг, бо мої руки були намертво приклеєні до боків. Аж тут у моїй голові залунали слова. Слухай, нікчемне створіння. Ми, на відміну від вашої примітивної мови, володіємо досконалим мистецтвом передавати думки на відстані. Так отож, сьогодні вночі рівно о третій на вашу планету Прибуває основний десант могутньої цивілізації Блакитних жаб. Останньою перепоною На нашому шляху Залишалося Ваше таємне товариство. Досі Нам не щастило Захопити жодного члена ТТБ. Тепер вам Кінець. Ти Покажеш секретну лабораторію, і після цього експерименти проводитимемо тільки ми над вами. Блакитна тварюка висолопила довжелезного язика, на льоту вхопила якусь необачну муху та з апетитом схрумала її. Як видно, наші мухи були для космічних прибульців найбільшим делікатесом. Бо споживання сердечної комахи захопило синьопико цілком і повністю. Мабуть, земні комахи впливали на пробульців ще й як снодійне. Бо думки потворей почали плутатися, і вона, сама того не усвідомлюючи, вибовкала зайве. Підкоримо цю смачненьку планетку. Вона нам на один зуб М -м -м -м -м -м. лишилася проникнути в їх штаб. <свист> Що може бути смачніше за мух? Тільки консервовані мамо, під майонезом. Велетенська синя ропуха захропла. Але я встиг підслухати останню думку перед тим, як пожирач мух остаточно відключився. <свист> Цей екземпляр ще не до кінця приборканий. Щеплення та реліку, напевно, не подіяла. Гаразд, прокинувся і вкушу його, як слід. Тоді він стане моїм рабом назавжди і зробить все, що я звелю. Я зрозумів, що чекати на допомогу марно, і треба було діяти якомога швидше і рішучіше. Тож, напруживши всі м'язи, я почав звиватися як вуш і сантиметр за сантиметром рухатися у бік паркану, що оточував цей фальшивий будівельний майданчик. Нарешті я виповз за межі випаленого кола із порепаною землею, де продовжував хропіти синьопики. На щастя, прибульці знищили не все на цьому, колись укритому кульбабками і травою пустирищі. Я шубовнувся у досить глибоку калюжу і відчув, як липка речовина, напевно, це була отруйна слина космічної жаби, почала розчинятися. Мені вистачило кількох секунд, щоб звільнитися і кинутися бігти геть від цього страшного місця. Я проліз крізь дірку в паркані і опинився на Гамірній вулиці. Мало не потрапивши під колеса автобуса, я оминув свою школу і побіг до знайомого перехрестя. Туди, де кілька днів тому я так необачно наступив на металевий люк, що виявився входом до підпільної лабораторії ТТБ. Розділ тринадцятий. Я шукаю допомоги. Ви помічали, що зазвичай люди бувають страшенно неуважні? Тисячі разів, піднімаючись сходами до власної квартири, ми не знаємо, скільки сходинок доводиться долати. Ми не звертаємо уваги на те, що на дереві під самісінькими нашими вікнами звила гніздо чудова пташка з довгим жовтим дзьобом і темно-зеленими пір'їнами на хвості. І навіть не помічаємо, у що вдягнений наш сусіда по парті. Просто більшості людей здається, що все в житті визначено наперед, і жодних див із ними статися не може. Приблизно так вважав і я, аж поки вклипався у цю дику історію, яка отот -от могла закінчитися загибелью нашої цивілізації. Тепер, коли я біг вулицею, залишаючи мокрий, брудний слід, купання в калюжі не лише звільнило мене від клею, але й перетворило на губку, я почав пильніше придивлятися до людей. І те, що я побачив, вразило мене. Так-так, усі, хто мене оточував, мали надзвичайно дивний вигляд. Вони рухалися, ніби у сповільненій зйомці. І образи обличчя у всіх були схожі, наче на них надягли гумові маски з наклеєними усмішками. Але сміху не було чутно. Власне, люди майже не розмовляли. Я почав пригадувати і зрозумів, що з самого початку навчального року мене весь час щось непокоїло. Вчителі ніби були ті ж самі, але часом вони розмовляли і рухалися як актори в театрі, коли повторюють наперед завчені ролі. І що у словах, які вони вимовляли, не було жодного змісту. Але мене настільки зацькував кактус, що замислюватися над цим усім е, мені було ніколи. Лише тепер, коли я мчав до секретної лабораторії, я пригадав оті загадкові речі. Завернувши за ріг, я, не вагаючись, став на кришку люка, перечуваючи, що зараз вона м'яко сяде під моїми ногами. Та що це? Кришка була тверда й непорушна. Я кілька разів ударив по ній ногою, але було зрозуміло, ніхто мене тут не чекає. Я почав гарячково пригадувати дорогу до старої залізної брами і до саду, де я познайомився з Жуком і Зайцем, але в моїй пам'яті було провалля, ніби хтось витер цілий шматок моїх спогадів. Певно синю мордий, що захопив мене, все ж встиг частково мене зазомбувати. І коли я вже зовсім втратив будь-яку надію і був готовий до того, що мене остаточно і назавжди захоплять хижі прибульці, до мене прийшла допомога. З неба! Ні, не подумайте, що над моєю головою завис вертоліт, або до мене спустилася повітряна куля. Я почув лопотіння крил, і мені на плече вмостився велетенський метелик. Такого я з роду не бачив. Завбільшки він був з дорослого горобця. Крила мав жовто-гарячого кольору, а коли я придивився, то побачив, що в лівій передній лапці він тримає маленьку залізну капсулу. Метелик легко дався мені в руки, і за мить я вже розгортав скручене трубочкою послання, написане кострубатим почерком Жука. Терміново вертайся додому і нічого не бійся. Інструкції отримаєш від... У цьому місці було відірвано кутик аркуша, і гублячись у здогадах про те, хто ж урешті допоможе мені врятувати людство, я прожогом побіг до свого будинку. Розділ 14. Послання від бабусі Підходячи до дверей своєї квартири, я сторожко озирнувся. Космічні мостри могли спокійно підстерегти мене саме тут. Тепер мені здавалося, що за мною стежать уже давно. Просто раніше я відганяв від себе підозри, коли помічав, як похмури постаті у довгих плащах і старомодних крислатих капелюхах затуляються газетами або демонстративно втуплюються у вітрини магазинів, щойно я зверну на них увагу. Але зараз аналізувати усі ті дивні збіги було ніколи. Я кілька разів натиснув на гудзик дзвінка, але всередині квартири було тихо. Отже, бабуся пішла на роботу. До банку. Подумав я і повернув у дверях ключ. Тиша, що стояла у помешканні, зараз видалася мені моторошною і гнітючою. «Ну от, припливли», – подумки дорікнув я собі. «Вже й тиша тебе лякає». Та в цю хвилину я помітив на столі невеличкий предмет, схожий на комп'ютерну флешку. Однак, коли я взяв предмет до рук, то з подивом виявив, що це звичайнісінький спортивний свисток на мотузці. Схожий свисток має наш учитель фізкультури. Я розгублено покрутив свисток у руках, аж раптом щось всередині клацнуло, і звідти почувся голос моєї бабусі. «Климак, якщо ти зараз чуєш моє послання...» «Значить, мене захопили синімордики. Не хвилюйся. Головне, зроби все точно так, як я тобі скажу. По-перше, підійди до вікна». Я був настільки ошелешений, що слухняно рушив до єдиного у вітальні вікна. «Бачиш вазон з калачиками? Витягни квітку, а на дні горщика дістань ключ». Спокійний бабусин голос продовжував давати вказівки. «Я закляк». Уявити, що моя бабуся, для якої її квіти здавалося були найбільшою радістю в житті, вона весь час підливала квіти добривами і підв'язувала листочки. Сама пропонує видерти з коренем калачика. Це було просто неможливо. Але голос бабусі, яка ніби передбачала, що я вагатимусь, наказав. Скоріше! Часу залишилося зовсім мало. Діставай ключа. На подвір'ї під старою грушею стоїть жовтий автомобіль. Цим ключем відчиниш дверцята, сядеш за кермо, а далі отримаєш нові інструкції. І головне, онучку, нічого не бійся, ми маємо план, скоро ти про все дізнаєшся. Пам'ятай, та тебе у тебе вірить. Бабусин голос якось дивно забранів, і мені здалося, що вона намагається стримати чи то сміх, чи то сльози. За останні дні я звик до несподіванок, але те, що моя лагідна і завжди усміхнена бабуся якимось чином пов'язана з таємним товариством боягузів, не вкладалося в мене в голові. Але тепер над цим ніколи було розмірковувати. Раптом я відчув, що синьо мордики, яких влучно прозвала бабуся, перейшли у наступ. І невідомо з якої причини своїми першими жертвами вони вибрали нашу родину. Я стріпнув головою, відганяючи вагання і страх, легко висмикнув калачика з горщика, намацав на дні ключ і вибіг з дому, шукаючи очима жовтий автомобіль. Чомусь я сподівався, що побачу щонайменше жовтого мерседесу останньої моделі. Насправді ж під покрученою доплавою грушею, що якимось дивом вижила посеред заасфальтованого міського подвір'я, стояв обшарпаний горбатий запорожець. Тю промайнуло у мене в голові. І на цій іржавій ржавій консервній бляшанці ми збираємося перемогти космічних монстрів і врятувати світ? Розділ 15. Найкращий у світі автомобіль – це? Подвір'я було абсолютно порожнє. Зрозуміло, діти пішли до садочків і шкіл, а дорослі – на роботу. Та щойно я підійшов до Запорожця і почав невпевнено встромляти і ржаво оключав шпарину замка, як на наше подвір'я заїхав екскаватор з величезним, загрозливо виставленим уперед ковшем. Мене здивувало те, що їхав екскаватор неймовірно швидко. Нічого собі, будівельна техніка розвелася. Якісь гоночні екскаватори шастують містом, подумав я і враз зрозумів, що той екскаватор прямує саме до мене і до старенького жовтого запорожця. Врешті мені все ж пощастило відімкнути погнуті дверцята автомобіля, я скочив на переднє сидіння і судомно вхопився за кермо. Що робити далі, я не знав. Я ніколи в житті не водив машини. Тим більше не було жодних гарантій, що ця ржава бляшанка взагалі рушить з місця. А найголовніше, я навіть не уявляв, як завести машину. Негайно приступнутися!» Почув я механічний голос і відразу впізнав його. Саме цей голос привітав мене у підземній лабораторії ТТБ, коли я провалився крізь каналізаційний люк. Вагатись було ніколи. Ківш екскаватора вже навис над самісінькою моєю головою. Я намацав ремені безпеки і одним рухом закласнув їх на грудях. Не встиг я за цим упоратись, як мій старенький запорожець загуркотів, немов ракета перед стартом, підстрибнув угору, наче велетенський гумовий м'яч, і вискочив з під самісіньких залізних зубців гігантського ковша. Краєм ока я побачив, що керує екскаватором уже знайомий мені синьомордий прибулиць, який нещодавно захопив мене на фальшивому будь-майданчику. Тоді мене врятували не блакитного хижака і те, що наша муха подіяла на нього як снадійне. Тепер усе залежало від того, чи пощастить мені втекти від нього на старому маленькому автомобільчику. Та я даремно хвилювався. Як видно, мій запорожець мав приховані резерви. Бо, здивувавши мене шаленим стрибком, автомобільчик несподівано чхнув, потім різко розвернувся на місці і помчав назустріч нападникою. «Що ви робите?» – закричав я, чомусь звертаючись до машини на «Ви». «Заспокойся і місніше тримай термо!» – озвався все той же голос, а наступної миті автомобіль так само спритно підстрибнув і опинився позаду неповороткої машини. Прибулиць почав смикати за і, намагаючись розвернутися, з-під коліс екскаватора на всі боки розліталася земля. Величезна машина похитнулася і почала повільно завалюватися на правий бік. За кілька секунд посеред мого двору лежав перевернутий екскаватор надсадно ходів і смикався. Всередині, скажені вблакитний прибулиць, марно намагаючись вилізти з перевернутої машини. На лобі в нього росла величезна синя гуля. А я, зрозумівши, що мій запорожець, найнадійніший і найдосконаліший автомобіль у світі, з полегшенням відкинувся на спинку сидіння і на шаленій швидкості помчав у безвість на зустріч небезпеці. Розділ 16. Загадкова пані Соломія. Їхній ватажок». Так само монотонно промовив механічний голос. «Хто?» – стрипинувся, я бо вже почав був дрімати. «Істота, котра хотіла розчавити тебе ковшем ескаватора – це ватажок космічних прибульців». терпляче пояснив голос. Ми мчали автострадою з неймовірною швидкістю, якої я майже не відчував. Бачив лише, що дерева й кущі обабіч дороги зливаються у якусь суцільну зелену жовту смугу. Прошу тебе бути уважним і це запам'ятовувати. Сьогодні прибуває основний десант космічних хижаків. Блакитні жаби це тільки їхні. Розвідники, десант прибуває в постелю, саме туди, де ведуть розкопки твої батьки, рівно о третій годині ночі. Але чому ми їдемо туди самі? І як із усім цим пов'язана моя бабуся? І мама з татом? І як ти збираєшся встигнути? Навіть найшвидший запорожець не може літати зі швидкістю ракети. Пані Соломія все продумала. Ми будемо вчасно. Пані Соломія? – вражено вигукнув я. Це не вкладалося у мене в голові. Соломія – ім'я моєї лагідної і завжди заклопотаної хатніми справами бабусі. Щоправда, її так майже ніхто не називає. Вдома і на роботі вона просто бабуся Соля. І чим бабуся може захиститися від цих лютих і підступних потвор? Бити синьомордиків швабру і ганчіркою? Ніби вгадавши мої думки, механічний голос додав. Пані Солонія – видатний учений. Це вона винайшла проти отроту від вірусу. А цим вірусом уже заражена більшість мешканців землі. На жаль, сені мордики вистежили пані Соломію і зненацька захопили її. Та у неї просяк випадок було підготовлено запасний. «План і виконати його маєш ти!» Я ще думав надщайно почутими словами, коли відчув, що мій швидкісний запорожець гальмує. Визирнув у вікно і зойкнув від подиву. «Ми стояли посеред сільської садиби моєї бабусі». Я ступив на зелений спориш і підійшов до криниці. Схотів напитися води і вже почав опускати відро на ланцюгу, коли почув лопотіння крилиць. До мене підлетів жовтий метелик, той, що приніс мені зранку записку. І так, ніби він робив це все життя, спокійнісінько сів мені на долоню. Тепер я міг роздивитися метелика краще. Все в ньому було точнісінько таке, як у звичайних метеликів. І жовті крильця, що мінилися на сонці, і довгий хоботок, і шість лапок, і закручені вусики. От тільки цей метелик був разів у десять більше за звичайного, Як і першого разу у лапці він тримав капсулу з запискою. Нічого собі. Раніше була голубина пошта, а тепер вже, виявляється, метеликова подумав я і швидко пробіг записку очима. Там було написано лише шість слів: третій помідорний кущ ліворуч від паркану. Я слухняно попрямував на бабусин город і підійшов до зеленого куща, на якому висіли стиглі червоні помідори. Що робити далі, я не знав. Підказок більше не було, тож я мимоволі простяг руку і зірвав найбільший томат. Тієї ж миті кущ почав повільно від'їжджати вбік, а під ним відкрилася металева поверхня, схожа на дитячу гірку, по якій так люблять спускатися малюки. Що за чортівня? Я щоліта жив у бабусі, її село зовсім поруч із містом. Я стільки разів збирав на її городі огірки, картоплю і ридиску. До речі, помідори бабуся чомусь завжди збирала сама. Може, тут теж схованка, як у горщику з-під калачиків? Я усміхнувся своєму фантастичному припущенню і, відчувши, як від голоду булькає в животі, я не їв з самого ранку, куснув стиглий помідор. Та що це? Мої зуби наштовхнулися на твердий слизький пластик. Помідори були штучні. Розділ сімнадцятий. Машина часу існує? Я розвернувся довкола. Порадитися було нізким. Здається, вся відповідальність за визволення рідної бабусі з лабетів хижих синьомордів, не кажучи вже про порятунок світу, лягала на мене. Я вдихнув повні груди повітря, замружився і, сівши на металеву доріжку, що стрімко спускалася у глибину, полетів у безвість. За кілька хвилин я впав на щось м'яке й пахуче. «Сіно! Тільки від нього йде такий солодкий дух». Я підвівся, простягнув уперед руку і відчув під пальцями вимикач. І замить уся невеличка підземна кімнатка освітилася яскравим світлом. Я вражено оглянув приміщення. Уявити, що це краївка бабусі Солі було неможливо, але я мусив у це повірити. Ось на стіні наше сімейне фото прикрашене вишитим рушником. Ось мої мама і тато біля підніжжя єгипетської піраміди. А ось... Цю гарну молоду жінку я впізнав одразу. Це її голос я почув вперше у таємній лабораторії ТТБ. Це на її вимогу я заприсягнувся, що візьму участь у секретному експерименті. І врешті це з нею я зустрівся за брамою, що вела у яблуневий сад, де відпрацьовували прийоми мої нові друзі – Жук і заєць. Тепер я зрозумів, кого вона мені нагадувала. Очі у жінки були точнісінько такі, як у бабусі Солі, тільки обличчя зовсім молоде. Нічого не розумію. Прошепотів я і почав обстежувати дивний прилад, що стояв у кутку кімнати на старовинному столі, вкритому химерним різьбленням. Прилад скидався на комп'ютер, тільки замість пульта перед екраном лежала невеличка пласка скринька. Я спробував її відчинити, але кришка ніби приросла до чорного металу. Я хотів підважити її лезом свого складного ножа марно. Щось підказувало. Саме у цій скринці сховано розгадку усіх сьогоднішніх дивних подій. Бо чому ж тоді бабуся спрямувала мене у цей підземний схорон? Втративши будь-яку надію відгадати бабусині секрети, я знесилено опустився у крісло, що стояло перед столом, і поклав долоню на кришку загадкової скриньки. Тієї ж миті поверхня кришки замерехтіла м'яким зеленим світлом, на ній виступили контури моєї руки з усіма лініями, рисочками і цятками. Екран засвітився, і на ньому з'явилося обличчя жінки, яку я не міг назвати бабусею, бо ця жінка була молода і вродлива, а очі її були втомлені й суворі. «Ну що ж, здрастуй, онучку», – сказала жінка з екрана. «Ось ми і зустрілися». Від хвилювання у мене перехопило подих, та все ж я зміг прошепотіти. «Хто ви?» «Я Соломія. Так-так, я мати твого тата. Тільки зараз мені тридцять років. Я з минулого, а тебе ще немає на світі». Зовсім недавно я сконструювала машину, за допомогою якої можна переміщуватися у часі і просторі. І перше, що я зробила, вирушила на 30 років уперед, щоб дізнатися, що станеться з моїми нащадками. «Ну але хіба ж так буває?» Вихопилися у мене. І потім, навіть коли так, якби ви насправді винайшли машину часу, то за 30 років про неї б уже всі знали і користувалися б нею як мобілкою чи комп'ютером. Не все так просто, Климе. Потім ти все зрозумієш. Я поясню, якщо встигну. А зараз треба визволяти мене, стареньку, бо без мене порятувати світ не вдасться. Розділ 18. Я відчуваю смак пригод. Тепер засереться і роби все точно так, як я тобі казатиму. Підійди до фотографії. Ось до цієї, де твої мама і тато біля піраміди. Ти маєш перенестися на часольоті в те місце, де вони зараз ведуть розкопки. Саме туди прибудуть головні сили космічних хижаків. «Запам'ятай, ти мусиш їх випередити. Отже, перенесешся у вчорашній день. Тоді ще синьоморди не знали, що їх викрито, і що ми проникли в їхній штаб у приміщенні банку. Ви встигнете підготуватися». «Зачекайте, а як же бабуся, тобто ви, тобто моя теперішня бабуся? Я так розгубився від фантастичної інформації, яку повідомила мені пані Соломія, що ніяк не міг оговтатися». Думки плуталися, в роті пересохло, і я відчув, що нудотний липкий страх, який, здавалося, кудись зник за останні дні, знову мною заволодів. «І де я візьму цей часоліт? Тут його немає, і на подвір'ї я також нічого не помітив». Раптом я усвідомив, що найбільше хочу, щоб мене залишили у спокої, сховатися десь подалі від синьомордих прибульців, від небезпечних перельотів, від цієї жінки, що зараз ніби наскрізь пропікає мене своїми очима. Хіба моя бабуся така, вона лагідна й добра, вона вишиває рушники й серветки, наспівуючи сумну пісню про коня з сивою гривенькою. Я її дуже люблю. Але що? «Що я можу зробити? Адже існує ТТБ, те таємне товариство боягузів. Є жук і заяць, які так спритно зафільмували бенкет у лігвиську блакитних жаб. Ось вони хай з усім розбираються». Несподівано обличчя на екрані почало зникати. До мене долинули останні слова, які пані Соломія вимовила, ніби звідкись і здалеку. Але я розібрав головне. Дій рішуче і швидко». Ключ від часольота висить у тебе на шиї, а сама машина часу – у дворі. Так-так, не дивися, вона замаскована під старенький запорожець. Користуватися ним дуже просто. Головне, щоб ти не схибив і потрапив до піраміди саме в той час, який я назвала. Налаштуй часоліт на першу годину ночі. Тоді тебе, напевно, ніхто не помітить. Звук урвався, екран потемнів. Я знову залишився сам у підземній кімнаті. Про що вона говорила? Ключ від часольота у мене на шиї. Я намацав маленький прилад на шкіряному ремінці, який знайшов у нас вдома на столі. Спочатку він здався мені звичайним спортивним свистком, потім цей свисток передав інформацію від бабусі, а тепер виявляється, це ключ від часольота. Треба було діяти. Надія на те, що мені якось пощастить пересидіти небезпечний час, розвіялися, як весняна хмаринка. А втім, я вже відчув смак до шалених пригод. Вони затягали мене все дужче й дужче, і здається, це був іще один засіб від переляку кидатися у вир пригод строчхолов, не залишаючи собі часу на вагання, сумніви й побоювання. Цікаво, а як я звідси вийду, подумав я вголос. Ніби відповідаючи на моє запитання, залізна стрічка смикнулася і поповзла вгору, як ескалатор у метро. Я вскочив на неї, і однією рукою вхопився запоруччя, що рухалося разом із металевою доріжкою, а другою рукою притис до грудей фотографію, з якою дивилися на мене мої молоді і веселі батьки. Розділ дев'ятнадцятий. Політ крізь часопростір. Запорожець стояв посеред двору, і тепер, коли я знав, що це хитро замаскована машина часу, то подивився на маленький кумедний автомобільчик іншими очима. Я прискіпливо оглянув сидіння, виготовлені з якогось невідомого мені сплаву. Він був пружний і надзвичайно міцний. Коли я вмостився спереду, сидіння враз набуло форми мого тіла. Тепер я зрозумів, чому не відчув перенавантаження, коли мій запорожець стрибав навколо екскаватора, мов скаженілий кенгуру. Я зняв зі свистка кришку і побачив маленький дисплей, по якому бігли значки і цифри. Спершу то була якась абракадабра, а потім окремі літери почали складатися в слова. Витягни фотографію з рамки, приклади до неї руку, потім набери на дисплеї потрібний час. Я слухняно виконав інструкцію. Обережно витягнув фото з рамки. Після цього знайшов на свистку крихітні кнопки, такі, як на електронному будильнику, і виставив час. Потім замружився і поклав руку на фотографію, просто на вершечок величезної піраміди. Прошу пристебнути рамені безпеки. В разі невиконання цієї інструкції транспортований об'єкт Може загубитися у часовому коридорі, нагадав мені механічний інструктор. Нічого собі техніка, обурився я, а раптом ці ржаві дверцята відваляться під час перельоту і мене просто висмокче назовні. Тут ніякі ремені безпеки не допоможуть. Шановний Климе Миколаєвичу, озвався голос, чітко вимовляючи кожен звук. Ступаючи до те! де ви затрисягнулися допомагати нашій організації. Отож, прошу зосередитися і підготуватися до переміщення. Мені не залишалося нічого іншого, як відкинутися на зручному сидінні, пристебнутися, заплющити очі і сподіватися на те, що часоліт не провалиться у якусь часову яму, чи не заблукає на манівцях часу і простору. Якщо ви думаєте, що політ на часольоті хоч трошки схожий на те, що нам показують у фантастичних фільмах, то знайте – це дурниці». Я теж чекав, що зараз навколо мене закрутиться вихор, мене затягне у гігантські коловорот і понесе шаленою швидкістю крізь часовий тунель. Та навколо панувала абсолютна тиша. Я розплющив очі, впевнений, що сталася якась помилка. Збій у програмі і часоліт, тобто старенький жовтий запорожець, стоїть собі спокійнісінько, як і стояв посеред бабусиної садиби. Однак тої ж миті я переконався, що стрибок у часі відбувся. Просто це сталося абсолютно непомітно. Ось ще секунду тому я був в українському селі, а тепер мій автомобільчик стояв на вершечку височенної усипальниці фараонів. На щастя, ця піраміда завершилася не гострою верхівкою, а була стесана так, ніби якийсь велетень зрізав кінець піраміди гігантським ножем. Отож, зараз я опинився посеред чималого, абсолютно рівного майданчика, ніби навмисне зробленого для посадки часольотів. Колись батьки розповіли мені, що саме через дивну особливість, стесану верхівку, вони і обрали цю піраміду для розкопок. «Хто зна?» – подумав я тепер. «Може, і хижі і космічні прибульці також обрали місцем свого приземлення цю мічену піраміду, щоб легше було зорієнтуватися серед безкраїх пісків?» Ця думка виявилася мені такою безглуздою, що я мимоволі засміявся. Серед нічної тиші мій сміх прозвучав несподівано голосно. Я перелякано затулив рота руками, та було запізно. Я почув характерні звуки. То ляскали по холодному, вкритому нічною росою камінні жаб'ячі лапи з перетинками. Здається, синьо морде все ж випередили мене. Як же блакитні рупухи здираються по майже прямо в висних стінах піраміди, промайнули у мене в голові. А тоді я пригадав, як хижий синьоморд обмотав мене липкою гидотою і зрозумів, що космічні загарбники просто приклеюються до ком'яної поверхні і що, певно, для них не існує жодних перепон. Розділ двадцятий. Абетка мандрівника. Часовий переліт закінчено. Нагадав про себе мій механічний інструктор. Ми перебуваємо на Африканському континенті. Зараз рівно перша година ночі 26 пересня 2006 року. «Завжди!» – вигукнув я. «Але ж я виставляв на дисплеї не 26-те, а 25-те число. Ми помилилися на цілу добу. Тепер я не встигну попередити батьків!» «Пробачте!» – так само спокійно відповів автомат. «Ви маєте знати, що ця машина є експериментальним зразком. Часом трапляються дрібні похибки». Але немає нічого простішого. Спробуйте ще раз. Перепрограмуйте завдання. І ми в ніч в потрібному часовому відрізку. Я почав нервово натискати на кнопки свистка. Руки в мене тремтіли, і я ніяк не міг набрати потрібні цифри. Коли ж урешті мені це вдалося, на маленькому екранчику засвітився напис. «Технічні несправності. Тимчасова зупинка програми». Ляскання жаб'ячих лап ставало дедалі голоснішим. Треба було діяти швидко і впевнено». Я знав, що коли затримуюсь хоч на секунду, до мене допадуться блакитні хижаки, і тоді, як обіцяв синьомордий любитель мух та метеликів під майонезом, я перетворюся на піддослідного кролика. Мить, і я вже сидів у середині запорожця. Ще мить, і вхопившись за кермо, я крутнув його так, що машина підскочила і полетіла по прямовисній стіні піраміди донизу. Напевно, я б не ризикнув виконати цей карколомний трюк, якби не знав, що мій запорожець вміє стрибати, мов гумовий м'яч. І справді, зіткнувшись із землею, автомобіль підскочив кілька разів, а тоді благополучно спинився біля підніжжя піраміди. Я вистрибнув назовні, і тут таки натхнувся на купу розкиданих глиняних черепків. Небо було чисте й зоряне, а місяць сяяв так, що можна було добре роздивитися все довкола. Було зрозуміло, що табір моїх батьків захопили зненацька. Навколо валялися інструменти для розкопок, консервні бляшанки, пластикові пляшки з водою і роздерті на клапті намети. Але людей не було ніде. Несподівано мою увагу привернули чутні звуки. Вони долинали із середини піраміди. Я наблизився до ком'яної стіни в притул, приклав до неї вухо і почув стукіт. Звуки послідовно повторювалися, і раптом до мене дійшло, що це винайдена моїм татом А.М. Абетка мандрівника. Мабуть, це була найпростіша звукова абетка у світі, бо складалася вона лише з трьох понять. Одне означало небезпека, друге – велика небезпека, а третє – найбільша небезпека. Річ у тім, що наша родина при найменшій нагоді вирушає у близькі і далекі мандрівки. Ще коли мені не було й року, тато надягав на плечі спеціального рюкзака, в який садовили мене, і ми втрьох, мама, тато і я, вирушали у похід. І найперше, чого навчили мене батьки, це користуватися АЕМом». Отже, при небезпеці звичайній треба було стукати по кам'яній поверхні, чи по дереву, чи по металу, чи взагалі, по чому доведеться, один раз. При середній – двічі, а при найбільшій – гатити щосили тричі підряд. Головне, щоб чітко повторювався ритм. Стук, стук, стук, тиша. Стук, стук, стук, тиша. І зараз із кам'яних нутрощів піраміди хтось подавав сигнал найбільшої небезпеки. Було зрозуміло, що це кличуть на допомогу мої мама і тато, і що визволити їх можу тільки я. Я обмацав кам'яну поверхню, але між велетенськими брилами, з яких було побудовано усипальницю фараонів, не знайшлося ані найменшої шпарини. І тоді, коли я вже був готовий впасти у відчай, за моєю спиною пролунав знайомий механічний голос. Раджу скористатися універсальним ключем. Нагадую, він висить у вас на шиї. Спосіб використання прикласти нижнім кінцем до поверхні, натиснути на червону кнопку і накреслити на ній необхідну фігуру. Я намацав свисток, що висів у мене на шиї, приклав його нижнім кінцем до стіни і, як радив мій автоматичний помічник, натиснув на червону кнопку і накреслив на кам'яній поверхні піраміди велике півколо. Раптом масивна кам'яна брила під моєю рукою м'яко піддалася, почала відступати і в стіні утворився отвір.